Jabur 9 dari ayat 1 sampai 20 Untuk pemimpin musik menurut lagu Kematian Anak Mas Murdaud Aku akan memujimu ya Tuhan dengan sepenuh hatiku Aku akan menceritakan segala keajaiban yang kau lakukan Aku akan gerang bergembira dalammu Aku akan menyanyikan pujian untuk namamu ya Tuhan Maha Tinggi, apabila musuhku berpatah balik, mereka akan jatuh dan musnah di hadiratmu, kerana engkau telah menegakkan hak dan perjuanganku. Engkau bertakhta dan menghakimi dengan adil. Engkau telah memurkai bangsa-bangsa yang tidak mengenalmu dan membinasakan orang zalim. Engkau telah menghapuskan nama mereka selama-lamanya. Musuh telah musnah dalam kehancuran selama-lamanya Engkau telah membinasakan kota-kota Sehingga luput dari kenangan Namun Tuhan akan kekal selama-lamanya Dia telah menediakan taktanya untuk penghakiman Dia akan menghakimi dunia dengan adil Dia akan menghakimi manusia dengan saksama Tuhan juga akan melindungi orang yang di tindas tempat bernaung dalam kesusahan dan mereka yang mengenal namamu akan percaya kepadamu kerana engkau, ya Tuhan, tidak mengabaikan sesiapa yang mencarimu. Nyanyikanlah pujian kepada Tuhan yang bertakhta di Sion, istiharkan perbuatannya kepada semua bangsa. Dia mengingati mereka apabila dia membalas kekejaman orang yang menumpahkan darah. Dia tidak melupakan rintihan mereka yang tidak berdaya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, timbangkan penderitaanku di tangan orang yang mengenyayaku. Engkau yang mengangkatku daripada gerbang maut supaya aku dapat memucimu di gerbang putrisyon. Aku akan bergembira kerana engkau menyelamatkanku. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal muh telah jatuh ke dalam lubang yang digali mereka sendiri. Kaki mereka terjerumus dalam jerat yang dipasang sendiri. Tuhan dikenali kerana keadilannya. Orang jalim terjerat dalam perangkap buatan sendiri. Orang jalim akan musnah selama-lamanya. Begitu juga bangsa-bangsa yang melupakan Allah. Kerana orang sesak tidak akan terus dilupakan, harapan orang miskin tidak akan musnah selama-lamanya. Bangkitlah ya Tuhan, jangan biarkan manusia berleluasa, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadiratmu. Timbulkan ketakutan di hati mereka ya Tuhan, supaya mereka sedar diri mereka hanyalah manusia.